Lauhaa kaikille. Luemme tähän alkuun sanat, jotka ovat mielessäni. Hebrealaiskirjeestä viimeisestä luvusta. Jeesus Kristus on sama eilen. Tänään ja iankaikkisesti. Amen. Kaikki olivat samaa mieltä. Monet asiat muuttuvat ja vaihtuvat meidän ajassamme ja tulevat epävarmuaksi, mutta tämä asia pysyy samana, että Jeesus on sama eikä muuttu. Tämän tähden meillä on täällä hyvä tänään on. Eivät kaikki usko tähän yhtä vakaasti. On paljon epäiliä myöskin. meilläkin sydämissä meillä on epäilyksiä. Kyllä kirkossakin on epäiliöitä. Jeesuksen omissakin oli epäilijöitä. Siitä huolimatta, vaikka he jatkuvasti näkivät Jeesuksen tekevän ihmeellisiä tekoja. Tuomaskin sanoi, kun he olivat menossa Lasaruksen haudalle, että menkäämme sinne kuollaksemme yhdessä hänen kanssaan. Jos Jeesuksen seuralaisissa oli tällaista uskoa, niin on sitä meilläkin. Jotenkaan luen nämä sanat myöskin meille itsellemme ja itselleni täällä myöskin. Kyllä kirkossakin saa epäillä niin pyhä paikka kuin tämä onkin. Tulee mieleen sieltä kiteltämistä Pirkko Minun vaimoni on eräs mies, asuimme siellä nimittäin pienen hetken elämästä mitään muutaman vuoden pari vuotta. Ja siellä oli tämmöinen mies, joka oli nimeltään Mikko Kapanen. Ja hän herra sanoi hänestä, että hän on vilpitön epäilijä lukeutui tällaiseen ryhmään. Kerron Miksi herra näin sanoi? Aika voimallinen tapahtuma tämä homma. Tämä evankeliumi aikanaan kiiri siinä Suomen mantereelle aina kiteelle asti ja nämä tämmöiset evankelistaksi nimitetyt miehet ja naiset alkoivat liikkua kylällä sun toisella. Niin siellä kiteenkin kylällä, siellä bondikka pitäjässä. Kirkkaan pitäjässä. Ja tämä Mikko Kapainen oli, en tiedä oliko hän uskonollinen tai ollenkaan uskossa, mutta hän arveli, että nämä ainakin nämä tällaiset evankelisat siellä ovat täysiä ihmisten pettäjiä. Ja hän oli vakuuttunut siitä itse todella rehellisesti. Ja hän nähti, että hänen on kyllä rajoittava pois tätä kiteltä. Ja ajatteli, että hän tekee tämmöisen yksinkertaisen tempun, vaan että hän ottaa aseen ja menee sinne kokoushuoneen ulkopuolelle ja sopivan hetken tulee sieltä ikkunasta pamauttaa. Ja niin hän meni sinä aseensa kanssa sinne ikkunan taakse ja tämä Mikko Kapanen, hänen pieni, pieni vihkonenkin on olemassa hänen elämästänsä. Ja siellä hän odottaa hetkeä, koska hän pamauttaa Kun se hetki tulee, että hän että nyt, niin se hän, ase ei laukeakaan. Ja hänelle se on vähän kumma juttu, koska sen piti lauata, mikä siinä on vikana. Hän ja ajattelee, että hän katselee seuraavan kerran ja menee uudestaan. Mutta menee sisälle tällä kertaa ja siellä sisältä käsin ehkä se onnistuu paremmin. Ja taas sen asensa kanssa on sillä sisällä koko suoneessa. Ja kokous loppui ja hän aikoo sitten toteuttaa tämän ajatuksensa taas jälleen kerran, mutta hän nauliutui siihen penkkiin, että hän ei voi liikkua mihinkään. Eikä se onnistu tälläkään kertaa. Ja häntä koko kaikki tämä alkaa harmittamaan ja ihmettä, että mikä tässä oikein on. Kun hän pääsee kotiin, niin hän käydessään yövuoteelle. Huomaa, että enkeli tulee hänen luoksensa ja enkelillä on kirja kädessä. Ja tämä enkeli sanoo nämä sanat, että koska sinä olet vilpitön epäilijä, niin minut on lähetetty sinun luoksesi kertomaan sinulle, mikä on totuus. Ja niin hän kertoo raamatusta tämä enkeli tälle Mikko Kapaselle koko totuuden raamatusta, pelastuksesta ja kaikesta. Ja Mikko Kapanen kuuntelee. Ja sitten tämä enkeli tulee päätöksenä ja sanoa, että nyt jos sinä et usko sitä, mitä minä olen sanonut, niin että sinut, sinut heitetään suoraan päätä helvettiin. Ai, ehkä rajuoteksi. Ja voitteko käsitellä, että tämä suomalainen ukko sieltä kiteen korvesta pontikkapiteältä sano, että en usko. Silloin hänen... Olo, taikka se nakuhuonansa, lattia aukeaa ja helvetin lieskat lyövät sieltä ylös ja hänet heitetään suoraan niihin lieskeihin. Siellä liekessä alkaa huutamaan tämä Mikko Kapanen, että Jumala arvaa häntä, pelasta minut, kurja mies. Se enkeli ottaa hänet ja hän pelastuu ja siellä kiteellä minäkin tulee siihen samaan seurakuntaan kuulumisen tämän Mikko Kapanen rajun kertomuksen kertoa. Nythän ei tarvitse enää epäillä. Siitä on olemassa kirja, jos on hyvä onni, niin voit löytää tämmöisen kirjan joskus kiteltä. <köhön> <köhön> <köhön> Mutta menen tähän lukemaan teksti vielä uudestaan. Vakuuttaakseni <köhön> tässä, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Menen vähän lähempään kertomukseen, jonka me kaikki täällä tunnemme, tämän Nassari miehen irakilaisen pojan, joka täällä tuli uskoon. Jeesus ilmestyy hänelle itsellensä kaksi eri kertaa, nyt sen tämän viiden vuoden aikana, mitä hän on täällä ollut. Ensimmäinen oli silloin, kun hän tuli uskoon. Hän ei tiennyt uskosta juuri mitään, Jeesuksesta vielä vähemmän. Ja Jeesus ilmestyi hänelle itse ja kertoi, kuka hän on. Millä asialla hän on ja mitä, mitä varten hän on ilmestynyt, se on me täällä kuukaudella. Tässä teille monta kuukautta, kun hän, <köhö> Jeesus ilmestyi hänelle uudestaan. Tämä Nassari on käynyt läpi ei ainoastaan siellä nuoruudessansa menettämällä koko perheensä auto-onnettomuudessa hirvettävällä tavalla nähden äitinsä ruhjoutuneena tiellä. Ja äiti, joka odotti hänelle las, myöskin sisarta tai veliä. Hirvittävyyden kaiken läpi, sen jälkeen hän joutui sieltä omasta kotimaasta pakenemaan pahoinpideltyne ja ryöstettyne tänne, joutui tänne Ruotsiin. Täällä tulimme tuntemaan hänet. Johannes sattui samaan ravintolaan töihin ja niin se alkoi, koko tämä tarina Jeesus ilmestyi hänelle. Mutta ei elämä ole helppoa ollut täällä Ruotsissa kantalle Nassalille. Olemme taistelleet viisi vuotta, että saisimme hänelle tämän... Maassa olo luvan. Vieläkään sitä ei ole hänen kädessään, mutta Jumala on tehnyt merkittäviä ihmeitä, että se on asiat niin kuin ovat tänään. Mutta hän heräsi tässä muutama kuukausi sitten siihen, kun hän ravisteltiin heräälle puoli seitsemän aikaan aamulla ja kun hän siitä unesta selvii ja näkee, niin hän edessään seisoo Jeesus itse. Ja hän sanoi, että voit kuvitella, miltä se tuntuu. Kyllä se... Jos sinä näet ihmisen, se on, sinä tiedät, että se on ihminen, mutta kun Jeesus, Jumalan poika, seisoo sinun edessäsi, tavallisen ihmisen edessä, niin se on jotain, mitä on vaikea kuvata. Ja siinä hän alkaa jälleen kertoa jotain Nassarilla, mikä saa hän. Että hän samana iltana täällä keskiviikkona, oli keskiviikkopäivä, kertoi tämän niille, jotka täällä keskiviikkoisessa rukkuvat käydä. Jotkut varmasti, oliko joku mukana täällä? On joitakin teistä. Hän kertoi sen itse. Mutta siitä minulle jäi mieleen tästä Jeesuksen tapaamisesta, sitä viimeisestä. Ja niin kuin ensimmäistäkin, tämmöiset ajatukset, mitä Jeesus hänellä sanoi, oli ensimmäiseksi tämä, että että hän muistutti Nassaria siitä, mitä hän oli ensimmäisellä kerralla sanonut Nassarille. Nassari oli huolestunut monesta asiasta, unohtanut tavallaan, niin kuin me ihmiset teemme, mitä... Jeesus oli hänelle sanonut. Tästä minulle tulee mieleen, että eräs asia, mikä on sama tänään, se on mitä Jeesus on sanonut, mitä Jumala sanoo. Hänen sanaansa on sama, hän ei muut. Sitä varten hän sanoi, Nassari, että muista mitä minä sanoin sinulle. sanoin sinulle, että minä pidän sinusta huolen. Sitä varten minä olen tullut. Me herkästi unohdamme. Mitä Jumala on sanonut, monet muut auktoriteetit ja voimat ja vaikutukset saavat meidät tässä nykyajassa ja nämä hirvittävät tapahtumat meidät valtaansa samalla me aivan kuin Pietarisen laineissa. Ensin hän lähti rohkeasti Jeesusta seuraamaan tai Jeesuksen luokse lainita laineita vastaan tai päällä kävelemään, kun hän kuuli mitä Jeesus sanoi. Jeesus sanoi hän, että tule minun luokseni. Ja kun hän uskoi tämän sanan, hän lähti tulemaan Jeesuksen lainein laineiden päällä. Käveli veden päällä ja vesi kannatti Pietarilla. Mutta pian kuin myrsky tuuli puhalsi hänen ylänsä ja lensi silmille, hän unohti kaiken tämän, mitä Jeesus sanoi, että hän alkoi vajoamaan. Hyvin tärkeää on meidän tietää, että mitä Jumala sanoo, kiinnittää katseet Jeesukseen, kuulla häntä. Hänen sanansa pysyy aina tänäänkin. Voit luottaa siihen. Sitten hänellä oli toinen asia, mikä tulee mieleen siitä, mitä Jeesus sanoi hänelle, oli tämä, että hän sanoi, että hän kehoitti häntä muistamaan, että hänen voimansa on voimallinen auttamaan. Niissäkin tilanteissa, missä sinä olet voimaton eikä löydy mitään ratkaisua. Elikkä hänen voimansa on sama. Hänen voimansa ei muutu. Se mitä hän oli silloin 20 vuotta sitten, hän on tänä iltana sama tässä voimassa. Se voima antoi Nassarillekin toivoa ja, ja, ja rohkeutta. Ja on antanut näihin päiviin asti. Sanottiin Jumalan sanassa, että, että hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Sitä ihmiset halusivat tulla koskettamaan häntä. Jeesuksesta lähti silloin voima. Eikä hänen muotonsa ja voimansa ole muuttunut. Hänestä lähti edelleenkin tämä sama voima. Ehkä sinä... Olet tänään sitä varten, että Jeesus koskettaisi sinua. Hänestä lähtee voima. Hän on sama voimassansa. Kolmanneksi, muista mitä hän sanoi vielä, kun Jeesu, äh, Nassari havaitsi, että Jeesus pian lähtisi. Hän sanoi Jeesukselle, että Jeesus älä jätä minua. Minä tarvitsen sinua. Minä olen niin yksin. Älä jätä minua. Jeesus sanoi hänelle, että Nassari, minä en koskaan sinua jätä, minä asun sinun sydämessäsi. Hänen läsnäolonsa on sama tänään. Hän on täällä itse. Sinä tarvitset Jeesusta. Sinulla on ongelmia ja vaikeuksia. Hän on täällä. Et ole tullut tavalliseen kirkon menoon. Olet tullut menoon, jossa Jeesus itse on. jossa Jeesuksesta lähtee voima, jossa hänen läsnäolossaan on hyvä olla ja helppo olla. Muistan sen Matti sen kun hän huolivuoteellaan sanoi, että Jeesus ilmestyi hänen vuoteensa vierelle. Niin hän sanoi, että kun Jeesus tuli häntä lähelle ja sanoi hänelle, että Matti, sinun syntesi annetaan kaikki sinulle anteeksi. Kun hän pelkäsi, että hän on, hän on niin huono siitä hengestä elämää kristittynä esiintynyt, niin ennen kuin hän kerkesi ajatustansa Jeesukselle mainitsemaan, niin hän sanoi Jeesus että sinun syntesi annetaan sinulle Matti anteeksi. Ja hän sanoi, että on niin helppo olla Jeesuksen kanssa. Oli niin helppo puhua hänen kanssa. Vuoroin Jeesus puhui hänelle englannin kielellä, vuoroin suomen kielellä. Mutta oli niin ihana puhua ja olla Jeesuksen kanssa. Tänään Jeesus on täällä. Se on meidän ilouutisemme. Sen tähden me olemme tulleet tänne, mitä Jeesuksella on meille sanottavaa. Ja mitä, mit, mitä vaivoja meillä onkin. Hänestä lähtee voima. Halleluja. Nyt me rukoilemme. Nyt on täällä joka oli tänne lähetetty. Rukoilkaa, että pyhä henki vaikuttaisi viestini kautta, jonka lähetin syvästi uskonnolliselle, mutta ei us uudesti syntyneelle ihmiselle. Ettei hän loukkaantuisi, vaan ymmärtäisi tilansa. Rukoillaan tämän henkilön puolesta. Sitten ajattelin vielä, olen täällä aikaisemmin jossa maininut maininnut ja vieläkin mainitsen uudestaan henkilön, joka... On Johanneksen työn anteja. Minäkin tunnen hänet jo vuosien takaa. Olin samassa arkkitehtitoimistossa, eli tämä arkkitehtitoimisto, joka rakensi tämän, renuvoi tämän kirkonkin aikanaan, kirkon sisarin mies. Siellä oli toinen arkkitehti, joka oli italiasta ja hän oli Louris nimeltään. Nykyään hän pyörittää tällaista ravintolaa kouluille ruokaa, jossa Johanneskin mukana Niin hän on sairastunut hyvin vakavasti, hänellä on imusolmukesyöpä, ja lääkäri on sanonut, että he eivät voi teitä mitään. Ei ole muuta kuin yksi asia, ja se on kuolema, joka korjaa tässä tapauksessa hetken kuluttua. Ja tämä tämä Luuris on saanut tämän tiedon, ja niin Johannes kuin Nassare, joka, joka joitakin tuntia tekee viikuttaen myöskin tässä firmassa, niin ovat kertoneet tälle Lourikselle tämän pelastuksen tien. Erikoisesti Lo Nassari on sanonut hänelle, että kuule looris, että Jeesus rakastaa sinua. Hän usein toistaa tämän ajatuksen meille, ketkä hänen seurassa. Mutta tämä luoris on vaikea uskoa, että Jeesus rakastaisi häntä. Minusta tuntuu, että hän, hän ei tajua, että voiko minunkin laistani Jumala rakastaa, Jeesus rakastaa. Että kyllä hän ymmärtää, että hän Nassaria rakastaa, joka niin kirkossa kirkossa ja käy sillä ja tavalla. mutta että minua syntistä ei. Minusta tuntuu, että hän on tämmöiset ajatukset. Haluaisin, että tässä nyt kun yhdessä rukoillaan, että tätä tilaisuutta käydään alkuun, että kannattaisiin Herran... Armon on tämän vielä kerran. Ettei hänen ainakaan tarvitse tästä maailmasta siirtyä jomalattomana, vaan että hän saa tämän hetken Jeesuksen kanssa, jossa hän ymmärtää, että Jeesus todella rakastaa minua. Eikä Jeesus vain ole kiinnostunut meidän iankaikkisesta elämästä, että sinne perille päästään, hyvin tärkeä. Kyllä hän on kiinnostunut meidän arkisesta elämästämme ja looriksen elämme. Ehkäpä häntä vielä täällä tarvitaan. Hän on antanut joka tapauksessa monille jo työtä. Hän on hyvä mies. Jumala on voimainen parantamaan ja armahtamaan myöskin kuolevuoteilla Ja mitä hirvittävimmissä sairauksissa, sen me tiedämme. Koska hän on sama Jeesus. Hän teki sitä silloin, kun hän 2000 vuotta vaasi täällä. Emme löydä raamatusta. Evankeliumista ketään, jollekään hän sanoi, että olen pahoillani, mutta teitä minä en voi parantaa. Näin hän ei sanonut kellekään. Hän sanoi toistuvasti uudelleen ja uudelleen, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Jumala voi vaikuttaa tänäänkin tämän uskon armon. Jumalan sana sanoo, että samassa hengessä, pyhässä hengessä me lähestymme Jumalan kasvoja. Kaikki me kiinnitämme nyt katseemme sinne. Valtaistuimena samassa hengissä saa toinen uskon. Voi olla, että joku meistä saa jumalallisen Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan uskon, joka on enemmän kuin meidän uskomme. Minä tiedän, mitä tämä usko on, minulla henkilökohtaisia kokemuksia siitä. Monella muullakin on täällä. Silloin väistyy kaikki tämä epäusko ja tulee selväksi, että Jeesus on tässä nyt, läsnä, läsnäolonsa on täällä. Hän on voimainen nyt tekemään sen. Rukoillaan pyydetään, että hän tekisi, mutta ehkä täällä on joku toinenkin, jolla on rukousaiheita, niin miksi emme ottaisi kaikkia muitakin aiheita.